قرآن محترم کو د مولانا عبدالواری صاحب د دوره تفسیر قرآن دا چون نمبر کے سٹھ چپٹو پائے محلہ پیر اگزائی مسجد کی پتین ست دوزار نو کی شعر ہے دا دی دا میلار دو پتیاسا تای اشان آدی تاید سنت کے سٹھ اینڈ شیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازان اس دی مین چوک جانگیرار اور صحابی پروپرائیٹر انوار شیر توحید موبائل نمبر زیرو الله يحكم بينكم يوم القيامه الله بفصلو کی تاسو درمنده پر ورځه قیامت فيما باوس کی كنتم فی تختلفون ته تاسو به اختلاف کولهالم علم تعلم آیاتن پوئی کی ان الله یعلم جل الله تعلمدی ما فی السماء والارضی اغس جسما انه اغت کی دی ان ذالک فی کتاب دا ټول دیلی کله په کتاب کې ان ذالک علی الله یسر لیکن الله کار په آسان وَيَعْبُدُونَ من دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا دوی بندگی کوي سيواد الله نه د هغه څه چې نه دراله ګله لم ينزل چې الله نه دراله ګله پاهي باندې سلطانن سدليل او ما او د هغه چې له سلامو به علم نيشت د دې لپاره عبادت او استحقاق د عبادت د حق علم دليلي عقلي همال الظالمين من, من نصير نيشت د ظالمانو نه د پاره څوک مددګار الله رب ال عزت خلاص کړه چې ګوره نظر عبادت دی د مخلوق په نوم کول دی باندې الله سره دلیل نظر علی ګلین د مخلوق یوسیستا مخلوق یوسیستا حلال وي یا طهارا موي هغه ته حلال او حرام مویل دا دین دی او دا عبادت دې په او الله په دې هیڅ دلیل نظر علی ګره ولہاځه عبادت دا الله کار دی نظر دا الله په نوم ور او تحریم دا الله او مړی چې څوک د دی حق لري چاغه یو شی حلال کینو حلال وایي چاغه حرام کینو حرام وایي دا ټول صورت ته لري چې ګوره حلال او حرام دا کار د الله دی نن خلقو ځان نه حلال او حرام جوړ کړی دي داغه ډېر زیات نمونی دي ډېر بی کاچ نمونی دي پدې نشه کېواد کوم دی کې نو کوم پدې رس به دا کار کومه پدې بنو کوم پدې رس به سفر لازم پدې بنه زما زنانات به ضرورتی ضرورت په دې ټیم لامبم پدینا کور به جاره کول ضرورتي ما خام کې کور نه جاره کوم شیشه کې د کاتو اجت به شیشه کې نه ګورم دا چل بوسیا غتل بوسي او کپڑو بدل له اجت به یره دې ټین کې کپڑے بدل خندین بیا دا چل کیږي بیا غچل کیږي کور ته راغلي کلیته سفر نه خو دېره بهي وویلې بزما ترتیب خرابيږي کال پس بمراغلي سمیاشتي بس براغلي کورخوا کې به ډېرهي خنا زما ترتیب خرابيږي کور د نظم کور به ضرورت او محاجت دومي هديو انانه زما ترتیب خرابيږي دا کور تله حلالو ولې د پزان باندې بند کړو دا هله حرمت او کوې وسلې مشران ویلې دي افلان کو ویلې دي هغه ویلې دي دی. نو دین خو وای دا کیتا چې دا الله د حکم مقابله کې به چانه مانی پدې یو کې یو طرف ته حکم ده الله دی یو طرف ته اذن اجازه ده الله دی بل طرف ته پابندي ده انسان دا او ته پا پدې پابندۍ کې زیات خیر غني اجازه ده الله نه نو تو یا ته څنګه مسلمانې خب بس موږ خلکو دین سره شي ګرځولې چې بس ذهن کې یو شی ناشې او ټارګټ چې بده د سړی د خلکو نه سبا ته دا ورکته دی دی فلم کې زاینا ده فلم کې مجلس ناجې کا ما خبر راوته کنه بس دا به د کانی کرخې خدای دې کیګه قرآن نه بالکل الټي نو مې دی منی لیا نه دا څنګه دا الله و دې له حرمت مالک زم دا د بندگی کولني و اذاتت لعلما ياتنا بينات دا د حالت لذ کرګي چې مشرک قرآن ووري د د هغه سره څنګه بیا قرآن داګه تصویر وباس و اذاتت لعلهم اياتنا قالۃ لو ساجی په دې زمونږه آیتونه بهیناتن واضحه تار فی وجوه الذین کفروا المنکر نطب پیجنی په مخونو د کافرو کې المنکر علامت انکار المنکر حبغان او کله چې زمونږه آیتونه په دیل لو سې شي خو غره بهیناتې نفکارا ښکارا څنګه چې قران آیتونه دخ کارا وجوه زک باربای حبویږي کنه چې نه بوئیږي به په خپل جبہ کې وتصفا وايي انه دېدا تندرو علیه ارواحانی چې رد ده سویلن ویا که دونه نيز دي وي دي يس دونه چ حمله وکي بالذين باغا کسانو يتلون لهم اياتنا يلو لي بدياتنا سمغا بير وته حسين چرا مخلو العلماء تكون قلت وایا افونب حكم الله ادا در باندې بدلږي الله يتفدي حسين راش ازات دي دی ډیر ناکارا شیخم ته چې پس غوسه یې کنن دا غوسه دې بي ځای ده قل دوه افا انا بیکم ايا ذا خبرکم تاسو بشر من زالکم پر ډیر ناکارا سی سراده دې غوسه تاسو نوو د نفرت تاسو نوو خطيب شربيني سوي بیاكرهه من بیاكرهه الیکم من القرأن المطلوب عليكم دا قران دې پتاه سوره بد لګي کنه وې د دینه یو بد شهادت وهم چې په تاسو باندې نورم ډیر بد لګی کوئی انار هغه دې اور قرآن خدربانی بد لګی اشاره دې تا یو سړی ته اور را سی کنه نو دې په تکلیف کیه کپراحت کی تکلیف کی کنه نو دې نه معلومه دا شو چې تو قرآن پا اور دې کافر ته تکلیف ملایږي خاصې خاصې ته وای لیل tile وته چا ولا غوله دې ځکه الله دې دین نه کارشه ته هم چې هغه دې او جې مومن مسلمان الله وی د هغه حالت سي چې کله قران ور ووري ته اذا انزلت سوره کله چې سوره راولي غل شي منافقان یو بل ته ګوري چې او وخت د مؤمنانو حالت سي مؤمنانو حالت قران ذکر کوي چې استبشرون دوی خوشاله وي او کله چې اذات الله عليهم اياتنا کله چې په دې زمغاتن لستې شي نو زادت هم ایمانا د دې ایمان کې تازګي راځي او کار قران مجید وای چې واجیلت قلوبهم سړی پیار شي او تابعدار شي د الله رب د حکمونو ده یعنی مومن مسلمان باندې قران خلګی او چې منافقی او د کافر و صفات پکې نه په د قران بدلګی داسې په بدلګی تبه دی غویله سړی چکا ور کوي نه الله دې دین نه ناکار شه د توخیم قل دوایا نو ګره قران یو سو خبره دا غزي کړی کر یاو د دفی او نه کا فالمون کاره د تندي ک به د تپهته لږې چې کوورن پبت لږي دیکې تونونه ب لځین نه دی به کریبي چمللوو کې دې بند بس ب کوی چېسه چ سر وکو د حملې په هر ټم کې خپله طری کوي اوس پروفشنل زماه دا اوس به دپل طرف نه مخامخ به نه مخامخ با محامخ به خود او د پهشيشانه کله وکومت ته الا کړی اس تاسو خلاف لگیا دی خبری کئی دا چلو کئی آغا چلو کئی کلا پا بلا طریقہ کلا پا بلا طریقہ وہ دی چوہ آغا مجلس بی یو طرف تا بل طرف تا نکل دو آیا افاو نبیوکم دا طول خبر ادائی چکر انتباد لگی نکل دو آیا افاو نبیوکم آیا خبر کم تاسو بشر من دالکم پڑیرنا کارسی سراد غصی اس تاسو نا تا تاسو جب کم سیز غصی دا در باندې بد لږې نو زیات چې د تو خیم جا به در باندې نوره بد لي اننا راغ دوادهله اولهنه کفرو د د اورو واده کړی د الله د کافرو سره او به سل میرره او ډیر بدځای د په ص د دا جههننم یا یوهنا الناس خلکو زورې به ممسون بلی شي مثال پسته و لهو غکوته کېدئ ان ته دوونه مندون الله ې هغهسووک چې تا سر را بی الله نه ل یخلوکو ه چری ن پیدا کولی یو مچ کا درتا او زبانې تنوین دی س کمزورئ او دیچن اوله ماې کرکی ن کول خلقت د اندمون کم دی بانړی نشتهې فزه پک دی بحر حال زباً یو کمزورې مخلوق دی الله دا مچ او په مکم یو وړو کےچ د ټول کرا مشيی شي پیدا کولی والا تمامله اگر ک راجم مشي دیتا۔ اتفاق پدیو کی جرازه یو یومت جوړو الله یې نشي جوړولې و ان یسلوبهم و سباب شیان کو تاخ دیمج د دینه څه شي لا استنقذوه نشي اخلاص له دی من هو دیمج نه کمچنه څه اور کنه دا ټول بر پسلاندنه کو کو نه بر پس یو وی چې د پاسه بمج نه است خوغه نه به اخلاص نکي زوفت طالبو کمزورې د طلب کوم کی والمطلوب اغه چې داغه نه طلب کی دي شي یعنی الله د مشرک کوم کمزورې دی د خودا هم کمزوره دی ما قدر الله کا قدرې د نه د پیژندله اللله څنګه چې حق دے, دے پیجندلو دا د ال د اللهونه پیژنده نه ځکه د بغیر بغیر د الله نبل چا په سراندي د و د فلانکې زړه که ګوری دا خو په زیارتتونونه م غفته الله منی شي پیدا دا کولی دې پ معدي د دا خبرې ځکه کوي چې د الله پیژندلی نه دی. ان الله لا قوون الله د طاقالله زیزونه زورور الله یستفی من الملا کرسان الله غور کې د کی کوونه الناس <پس> مړون کې هم ان الله سمیع بصیر الله اووریدون کې دلیدون کې دی یا ل بين عدي مما خلفه خلفهم پوی الله پاس مخکې دد نه دي اواچروو دد نه دي په إلى الله تررج عمور او الله تو اپسکی شټول کارونه یا یوهن لذنا منور کوو ا د ایمان داداررو رو کوئ اللهته اوسجددوس د کوئ بدو به کومې بعدت کوئ د خپ غبه و فالول خیره کارونه کوئ دنی کوئله الله کومته فلون دی د پااره چې تاسو کاې اب ش او جا ه دوفلله ح او جاددو کوئ پلاه د الله کې حقه جاد پورا جاد هو تبا کوم د الله غړ ک تاسو دپاره د جهاد د جهاد دپاره الله تاسو چونکړی وما جاء عليكم في الدين من حرج ميدی درځوله په تاسو باندې دین کې څه تکلیف او تنگي نه یا ملت ابيكم ابراهيم روان چې د دین د خپل نک د ابراهيم عليه السلام پسې هو سماكم المسلمين د ابراهيم عليه السلام ساسونه مې د مسلمانان من قبل مخه د دینا وفي هاذا په دې کتاب کې انا ذا د ابراهيم عليه السلام تاسو تا لنم هو کړل د المسلمين دا ساسو صفات به تعبیر درده دا الله مخکنو کې دا صفات او حسنو کې کی دابنو کې مشري اوس دا مطلب نه دی چې ګنې دای د لنومې خې دي یی بس بل نوم بنګ دي یی اورا لا بيداشو کاماکلا حوی وی ګوره بغیر د مسلمین نه بل نوم ناروادې وای دا نور نوم نه چې سوره دې ټول غلط دي وای هو سماکم المسلمین دي الله تاسو نومې خې دي مسلمانان چې تبوستي کې تاسو نوم دي وای افلان کې بل بل افلان کې اللہ کا اللہ خوئی ہوا سمعکم المسلمین آغس نمیخ دوینا نه دو جماعت نم دو جماعت المسلمین آغس جماعت نه نیا دی ہوا سمعکم تاسو یا دی یا خوبہ ساری اوزان لنم کی دی مسلم مسلم آم مسلم بل سبه سبا نہیں تکا جسمعکم دا غی اللہ سمعک دی المسلمین مسلمانان من قبل و مخید دی کتاب نا افیع ازاو پا دی کن نموراد دی دینا دادی چه مسلمین نا صفت مراد دې چې إبراهيم عليه السلام تاسو ته پارا تابعدار نوم خو کړه دې نو دا صفات ځانګړا والی دي ليكون الرسول شهيدا عليكم دې لپاره چې سی پیغمبر غوا پ تاسو وتكونوا شهدا الناس او شهيدا صغاهن په خلکو قائم الصلاتون قائم قموز واه او زکات اور کوي زکات فاتصم بالله من ګول لا په کتاب الله پدين د الله هو مولا کوم دغلله د مد ګار ستاسو پهنیعمل موانو ډیرر خمد ګار دی پهې من نهرو ډیرر خیم دا امتیازات د صورتت ممتاز په ګر د زلزلی د قیمتتو دویم دا صورتت ممتاز دی په اعلان د ازن د جیادو او پایله تو نو د جهاد درین دا سورۃ ممتاز د احکاماتو د حجم سلورم دا صورت ممتاز د په ذکر د وسوسه د شیطان بینځم دا صورت ممتاز د په مثال د مشرکون ځې دي آيات دي سورته کوم مثال د مشرک او د مشرک د معبود ذکر دی د بل صورت کې نشته بسم الله الرحمن الرحیم قد افلا المؤمنون سوره مؤمنون مکیه صورت ده ترتیب د صورتنو کې درېشتم نمبر دی غالبا او په نزول کی ستت نمبر دے پس دا صورت الانبیانا مخ کی سر ربط دا دیں مخ کی صورت کی دا ذکر کرد جین نزل زلت الساعت شیع و نازیم دا قیامت زلزلہ دیر لے شیع دیں ندی صورت کی دا غی زلزلینا دا نجات دا پارا صفتو ذکر کریں دریم دا چه مخ کی صورت کی صفات دا مشرکانو زکر فل دی صورت کی صفات د معاملانو زکر فل دریم دا مخ کی صورت کے رد دشر کے فیلیو مپدی صورت کی بنیاد ده شرکی فیلی خیچ آغا شرک فیل برکت دیں سلو رم دا چمخ کی صورت کیوئے لکل امتن جالنا من سکن دا هر امت دا پارا منترکت عبادت مو کرر کڑی دا مدی صورت کی حالت دا حل کو ذکر کئی چه کلو حزبن بما لديهم فرحون خلق ودن تسنس کټ ټټی ټټی ک او چې دا کمې ډلې په لاس باندې کمی خبري ورلې نو بس لاغي خوشاله دی او د الله تعالی غل دینې پر خدای داود دا سورت اسبات د توحید په دلیل الله صلاسو لمبی باب د سورت د لسم آیت پورې دی پا دیکھ زکر کئی صفتونا دا مومنانو قدف لحال مومنون یکنان کامیاب شو المومنان اللذین حوا کسان هم فی صلاتهم خاشعون تیخ پلو مزونو کی آجزی کئی اللہ تا خوشو آجزی په مز کې صدا خوشو صفت دا ذر زړه کی صفات موجود وي نراغي آثار په بدن ښکاري لکه یو کس نبیلی السلام ولید چې مون ذکاو ولګیا د ګیره کلاس وي یو نداز نداز خو بل خو ولګیا د لاس وي نبیلی السلام فرمایل کړه زړه کی خشوع و نه داسې به نه کولی مداسفت د زړه د ښو آثار په بدن ښکاري چې سترګې د بدن د سجدي په سترګې د انسان د سجدي په ځای ټیکا لاسه تړلې سره ښکته او دې متوجی الله رب العزتا او کنا کلا غریت بریتو باندې لاسوی کلا په بغیر او کلا سر بوختو کې ا کلا پوزا کې کوتي وي او کلا لګیا دې د کپړو نه ډوړي څنډي نو دا خوشو نه دا له یو نیمی می قیام کې بولاړي نو تر رکوع پورې بلګي کلا بغیر کې کلا دې یو کلا څه او جته هادو دګینې نی بیا بقمیسه مې را سمېنو کله به یو ګټ راکاږي کله به بل ګټ راکاږي ننه دا صفت نه خوشو الله مومنان أغلی چښپل مونږونو کې عاجزی کوي الله تا دا یو صفت شو دهم الزینا اقسان هم ان الله و مورزو نا چې د بیکاره خبرونه مخړی دا دهم صفات د مومن دی چې د بیکاره او د بی خودو خبرونه دې مخړی کمې خبرې د فایری نه ني نو دې کوي سلورم واللزین آقسان حملی الزکاة فائلون چده ده پاکیتکارون کئی پاک پاک کئی ده پلیتی خوال نزین ده صورت چونکه مکی ده نده دیو جن مراد ده زکاة نا پاکوالی ده زرده دین لکو المراد زکاة النفس و, و تطهیرها من الرزائل شیخ القرآن رحمه اللہ و جواهر کی ذکر کئی چه مراد ده زکاعتنا پاکوال ده نفس د ده پلی تو احمالو ده پلی تو آقائدونا نها اگسان هم لی زکاعت فائلونا چه ده ده پاکیت کارونا کئی واللزی نها هم لی فروج امحافظونا چه ده ده خبل حفاظت کئی د پاکیت پا کارونا کی اوکار داؤم ده چه انسان د خبل شرمگاه حفاظت کئی اِلَّا لَا اَزْوَاجِهِمْ مَگَرْ بِبِعَانَ بی اَخ الا على ازواجهم مگر په بيبيانو ددای دي داستعمال د شرمgah کوي او ما ملقت ايمانهم يا هغه ويندي چې مالکان دي, دي خلاصونه ددای فانهم غير ملومين دي بي بي بين دي ملامت کړی شي یعنی بيبيخ بلا او خپل ويندا کدی ددای استعمال کوي د فروجونو دې کې نري ملامتا خوفه منه دغاو را چا جاؤ اولا تولا علاوہ د دین بلا لار فاولیک هم العادون نو دا کا سان دحت نه د تیر و تون کی دای دحت نه اوت کی نه چ دا لار پري خو دي د دي لار د پري خو دو سم مطلب دي چي ديخ نفس برا گئی په غلطه طریقہ د ها غیله پارا یو سو طریقینن سبا موجود دي دي یو خو زیندا ده پرې حدیث سره په اتفاق د امهات د هرمادم د قرآن نصوص دی په دې کې او کچا ته حلال وي نو کافر کېږي دین د هلاکانو بد فيلين داوند دا حد نه تجاوز دي دریم د زنانو او د زنانو سره د زنانه د زنانا, زنانا, زنانا, زنانا خپل حاجت پوره کول داوند د دا دې دلان درازي دناری نه د خپل سره خپل حاجت پره کول دا ټول پدې کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم مانا کړی د دې دی دین دا زنا بار کې هغو قران ګڼ نصوص او هغو مو کېو د محل مناسبت سره یو سو احاديث دې بار کې هم چې د کوم له السلام عمل کم کوم کیدای انجام بسی دا اعظمونه نندر عام دي یو دوی استمنابلی یادو فل اثر حاجت پورا کول دین دحالکان وبثيلین و یره دی پربند خبرې په لوټر سپیکر کوي سچالو قوم مبتلا دی او ګندا عمل کوي نو د سر صرف د خپلې کپړې او د خپلې جامې غنبي کدا خبرې کوم خلق برا مصیبت وای یوزل ندزل دی وای بیمار لچستان لګې ټوکونه وای زخم هم له ګنډی پههغ له سپیټا چې نو ډکونه په یو خداغ د فیدشي یو سړی پیغمبر په احادیثو د قرآ پایتونو بد ګړي موږو الله د د دو دسړه اصل وکې پغمبر لههصللات وسلام لممبی خو تونونهدي ګډ په دی, دی باندې سمخ کې تشي دي سرتو را رواندي صورتې هوود کې د کو میوت انجامامقرآ چې کګي چې جاال نه علی سافله پهطور نهلی حجارهته منسیجریرین. دلې می په الٹا کہ کآنی میته راو ورول وله بسلی به کولا د پیغمبر علیه السلام حدیث دی ابن ماجه ترمذی دارواد ذکر کړی دی امام منذری رحمه الله ذکر کوي چې نبی علیه السلام فرمای اخوف من اخوف من اخاف علیکم عاملقه ملوتن وړ ډېر زیات دی یری هغه عمل چې زه به تاسو ته هغې نه یریګم عمل وکوم دلوته علی صلحت والسلام دی ولا نمن فعل فعلهم سلاسا او نبیلی السلام لعنت یې له په هغه چا چې څوک د عمل کوي بدریزله په نبیلی الصلات والسلام لعنت یې له دین اخوا فما اخاف علیکم هغه عمل چې زه به تاسو باندې دهغې نه ډېر یریګم هغه دلوته علی السلام وکوم عمل لې اگر اس عمل لے اذا هلکان وبسیلی نبی علیہ السلام ویلو لان اللہ من عامل عمل, عمل قوم علوتن. لان اللہ من عامل عمل, عمل قوم لوثن لان اللہ من عامل عمل, عمل قوم لوثن اللہ دی پلانت کی اگر سو جدی لوث علیہ السلام دو قوم عمل کین مجھے پیغمبر و تخیریو کی ندے بلانت نہیں طول عمر بعد پلانت کی تیر جلانت تو دی خیر نہ لريوالے خیر کار باندې یو ټول عمر بس پیرو کارونو پəsi ګرځی دی د پیغمبر علی صلاتو والسلام بل حدیث دی نبی علی السلام فرمایمن وجدتمه یعمل عمل قوم لوط سوقی تاسو اومند په دی حال کې چې د قوم لوط عمل کوي نو فقط الفاعل او المفعول دا دغړه ختم کړي ملي کوي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی ینظر اعلا بنا ان فی القریا فیلقا من ہو وکلی که بیو دنگا بنگ لوکا او دا غینا براو گردو شي که خارو غر تبو خیجو لشی راو در غلو او بیا سم ما یطباو بالحجارتی کما فوئی لبی قومی لوتن او بیا په پی دو برن گانی رو لیوی لکا سنگا چه دلوتا لیسلام د کوم سر عمل شو دا کتاب دی تا امام زحابی رحمه الله. <تصفح> کتاب الکبائر هغه وی اجماع المسلمون علی ان التلوث من القبائر التي حرم الله تعالی دلولت الصلاه والسلام کو عمل دا په هغه کبائرو کې چې الله د دینه منا کړی وی او بیا په آیت پیښ کړل وی چې اتاتون الذکران من العالمین الله وتویت اس وکانه ترسته کوي وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون هل ک داسو د هات نهتی ردون کې نورم ګنو ځایونو ک الله وي جاناو من القتللتتیکان تعملوخبرسه ان نه هم قانو کو م انفاسی کین الله دلوته ل السلام دا کوم ډیر به کاره کوم نبی ل السلام روایت دی حی د د نبی ل سلام تو دا کتاب دابل کبایر کېې ک کوي کہ نبی ل سلام فرمایسهاح ساح بین نه هم د زنان او خپل مسكين دیوبل سر حاجت پور کو لیو بلنا دا وی زنا ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چه سلور کسان دي کی يصبحون فی غضب الله و یمسون فی سخط الله چه سحر کید الله غضب کیو ما خام کید الله په غوسه کین تاسو دیوجه دي مانو یا رسول الله داسوک دی نبی علی السلام فرمایل المتشبهون من الرجال بالنساء یو قدی سڑو که خضو لکو چه زان ده خض سر برابرون که گیر بینی بریت بینی وگونو توالی غلاسو تکڑی او غالی تلاکتو قدی بازار که ده لکان خوبی نی کنه ده ننزمانی طول ده کسی زنی نده خضو برابرون که دی فلا اداب که لاجوده لوی لینو کانیم بری خودی سر سرکڑی شیخ ولی اللہ سی بیو خبرو کولا وې دې په زورا ځان خدا کول غړې هو الله رب ال عزت سړي پیدا کړي دی او خدای سړي ربد دګړي دی چې الک دی پیدا کړي چا د خذبه دی پیدا کړي او ما چا د چاکور خو بارا باندې آباد کړي ول متشبهات من النساء بالرجال او الله ولانت کې سهار کړي غضب د الله په غضب کې سهار کړي او د الله په غوسه کې ما خام کړي سو کو هغه خزي چې د سړو سړزان یو شان کړي سړي کې بربند سرګردي نو ځاسه خبر اره پاکار خدای دی چې لسړی ويخته کخکاری نو خیر د لکه کټوبای بسره نو میښتنه پټیږي ک پټکه بسره درللی نو جو سنت طریقې موافق ويخته نو هم نه پټیږي د ایمان دي سړی که ساغر نی بسره کړي نو خیر دی خو خدي کلو بټنی بسره کړي وو ساغیا لو پټیو ورغولي ويخته دا غش شاته بوته کړي عادت کاسي بغردي دارنګ سړی د پاره گیټه ښکارا کول خو ضروري وي انځه په برابر را تاغلي اسړي په کته کته بوزي نو دوی اعلاناتي درغضي دي چې سړو سره ځان یو شان کوي دري ملذيات البهيمه هغه سړي چې د حیوانات سره بد فعلي کوي او ملذيات الذكرا هغه سړي چې راتل کوي نارینه ته د شهوت پر وکول د پاره پیغمبر علي السلام دوی د سهر کوي په غضب د الله کې ماخام کوي په غصی د الله کې مطلب سره دای ته څه د دنیا نه لړنه ده الله په غاصه کې تللی دی او د الله په غاصه کې تللی دی او چې الله یو جوړیته کوسو نو انځان به ډیر نه کاري بل حدیث کې راځي پیغمبر علی صلواۃ و سلام حدیث دی امام زهابی رحم الله ذکر کوي چې نبی علی سلام فرمایي اذا را که بس ذکر و ذکران کله جناری نه د ناری نه سره به فعلی کین ته احتذر شو ان الله رب العزه حرش او خزيغي خوفا من غضب الله تعالى الله دا, دا غضب دیار نی او تکاد السماوات ان تقهل الارض نږدې د اسمانونو د غټم کې بس نه کړو غږیږي خوفتم سکل ملائكه به اطرافها ملائکی چې پیر ولادي وتکرا وقل هو الله احد الی اخرها اغه سوره اخلاص للی من الله رب العزه حتا غضب الله عز وجل حتا يسكن غضب الله عز وجل درې دې چې الله او صل وسلم پیغمبر علی صلواۃ و سلام ندام بیان ذکر شې دي چې وګ کسان دي چې الله پاغی لعنت کړې دي او الله دیتې د دی قیامت پر ازمنه ګوري او دیتې دوی دی ادخول النار ماعذقین دنه یو تر سره دنه کېدون کونه سوق سوق دي الفاعل والمفعول والمفعول به یو اغصو دې چې د لوت السلام د قوم عمل کړي او دوی هغه دې چې دغه سره د عمل کیږي یعنی الوات بل واناکه البهیمه زنا وبر سره بد فیلی کوم کې بل وانا که ال ام وبنتها مورو دلور ضربت کاری کوم کا کې وانا که حیته او پلاس باندې حاجت پره کوم کې الا ان يتوب مگر که توبه وي سنوبت بي او کدي سره د لګ دی والله بو به دې جهنم ته ځای وګوري وتا نه دام وینه کلسیدی امام زهبي رحم الله فرمایي ان قواً یخ سرونه یو ملقیامې و دي مخبالله یو کوم به د قیامت پرځ را پرورتکوللی شي چې لاسونه بهې د زنا دجن پللار كانو کانو باسونه قانو یا بهسونه فدونیا ب مذا کې ریم دا خلک دی هرر وختې ځ لیو او د خپل سرمګا سره ب لاسونه وحل دپاره د پروکوو د خپل حاجته. عبد الله ابن رضی الله عنه فرمائی ان اللوتیہ اذا مات کم سړی چې لوط علیہ السلام د کوم عمل کې دالکانو بد پیلي کوي په اذا من غیر توبته کله بيده بینه دنیا نه لړ دن نو انه یمڅه فی قبره سنزیرا الله قبر کې دنه خنجر جوړ نو نن تا په ځان جا ما ټولی را او دا وایي چې راګه کوم دا شیطان سړی دوه وسوسې کوي نه موږ خپل شیطان وایي چې سړی صلیوای کار دې سړي څوک بسوي څوک بسوي نو نن دې اعتراض تا ګوري صداي دې انجام تنګوري دا ډېره کمزوري خبره ده پیغمبر عليه السلام په دې ډول نه مانا شي نو بي عليه السلام فرمایي ده لکانو بس پهلي کوي نو هم تبا دي دا او کنه وقته لاخ باندې حاجت پور کوي نو هم تبا دي نظر نه يرول په کار دي خلکو لړا نو مفتيان لګیو ته جواب پتوي کوي مفتینه تا بور څه ورې کې سمابیلات څنګه دا جواب کوي لپ تسکین یعنی شهوت کو آرام دینے کے لئی جائز ہے. دا دا قرآن دا دا قرآن ٹوکی دی دا قرآن سره خندا دا دا قرآن سره ټوکی دی دا قرآن نه اعتراض دی دا پیغمبر د احادیثونو نه اعتراض دی یره وي د دې به مطلب دی نه سم مطلب دی نور به سم مطلب دی صفا واضح واضح و الفاظ سرپ و اردو کی مانا کرده کہ شهوط کو آرام دینه کے لئے جائز ہے و ادا جائز دیوی تو شهوط دارام دا دو دا پارا قرآن دادو زیونا ذکر کئی کہ اللہ علا ازواجهم او ما ملکت ایمانوهم او کدین ایلاو بل لٹوین فولائی که هم الادومی نو خلق والا جواز بوری و این ایرادا سندہ منگو دا ناروادیو ناجائز دیو او به کوم ویتاب جهاله اور کړي د دوکای کړي ده هغه صرف د امام حسکتی کول دي کړې هغه صرف دا خبره کوي چې یورجا ایا فانه که انتهای د مجبورې حالت کې اوسړي دا کار وکړي نو امید ده چې معاف بکړې شي خدای هغه د خپل څه حجت خونو ان نو دا غي نه جواز امام شمیر رحم الله ابن عابدین شمی مستخلف فیصلہ ذکر کے یہ دعاؤں پر دلیل کی پیش کی تو قران و سنت ذاتو زین مقولین بس دین الہ نور ناروادی یو سڑے مجبورہ دین ول تنظیمو کی بن کای تنظیم دیو کہ کد نیکا انتظام نکی دو پیغمبر علیہ السلام چل کھولے دکنه یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فليتزوج اذا نانو سوک دې نکاح تا کافر نکاح وکای او کد نکاح تا نه نورو جی نهو لهوي دا اور دا به د شهوت پاار کوي سړی بهې د د ړ نې لاریګي و کفر از کابه خیزت کجامانت مسلمانی چې د کفر کوفر شووشو مسلمانې به کم ځ لټایی خدایا ی تیرې ساده دل بندې کې در جاین کې در شي بیا ای یاری سلطانی ای یاری باشا ظالم د ک بعض مولاو میم ظالمه دو ک بعضه او که بیا چې په پټی خلک دګکړ بیا خپې پهدي دول عمر خلق په علم په ګیرا او په ټکی دوکړه دا قران او د سنت نه خلاف په پیری د قران سنت نه په اولډر روان دي او نوم دې دیوبند داوا دې دیوبند لیبل دې دیوبند په دنبې لګېدل لري خلق ولرادي دا پیر دې دا زمونږ مشر دې دا زمونږ مقتدا دې نو دا ناروا دي پیغمبر علی صلاتو والسلام څنګه نه کړی دا امام شمس الدین زهدی رحمه الله وین او کثیر من الجهال واقعون فی هذه الناس دیر جاہلان پدی گناہنو کی مبدلانی وجہ صدا ویوہ ذالک من قلت معرفتهم و سمائهم لیلعلمی دید علم خبرتا غقنک دینا اب اقبل پوئی گنا ویولی ذالک کال ابو دردائی ابو دردائی رضی اللہ عنہنوی نکل لی کن عالماً او متعالماً یا علم شاہ یا طالب شاہ او مستمعاً کدوالا نسی کی دے نو کم اس کا مغفو کی دا کنا اورا تو ایزدکو لنشم نو او را د قرآن دا سنت خبری ووو را او محباً یاد دای سرمینہ کونکشا ولا تکون الخامس فتح لک انزم کی گا مکنی نطبا بشی انزم سوک دے گو وہو اللذی لا یعلمو نخپل پوئیگی ولا یتعلمو نئی ازدکی ولا یسمعو نئی اوری ولا یحب من یامل ذالک او ند دیدریو دا کارونو علا مینا محبت کئی و ويتوب على الذنب ويجب على الذنب ان يتوب الى الله من جميع الذنوب والخطايا كل مسلمانا باندې ضروری ده چې دلته ګناهونه الله ته توبه وباسي او وېساله الله العفو عما ما زام منه او چې جهالت په زمانه کې ددنه څه شي بدون د توبه هیڅ تل پات نه کار راوی چې مؤمن مسلمان الله ته توبه وباسي الله تعالی همانه تغاوره ازalik چې اوله اوله علاوه دینه فلا که هملادون دغه کسان هم د دات نه تیریدون کې واللهنا کسان هم امانا ته هم چې د خپلو اماتونوه او د خپلو وادو را وونه للحاز کوي واللهنا کسان همماله سلا ته هم ی حافزون چې د خپلو منځونه حفااضت کوي نوګوره دغه دلی دا لکانونون سباډې زیته ده هر مور او پلارله د خپل نری نه اولا د سپورې چا هغه بلکلهاقې پوښ شو نهئ د ځ دشکپې نکررانې په کار ده. د ده ده ناس تا کم ده ده اولوڑای کم ده دا ده درازی ده دسته کردار ده کردار سنگه ده گفتار سنگه ده ده ده سوکیداری ده لیز دیل پکار ده ویواللزین آگسان هم آلا صلاة ایم یحافظون چه دخبر منزون حفاظت کوي قلعه که هم الوارسون ده آگسان بی حق داران ده دا جنت اللزین آگسان یری سون الفردوسا چه اخلی بجنت دارا هم فی آخالدون دی بپد वला کډ خلکنا الانسان <سؤال> من صلاله من طين لیکن من بلا کله انسان په خلاسي د خاورینا د چان شوی خاورینا ثم جعل الله نطفه بیا موږ ورزولې د دلړه نطفه په قراري مكين پزای د قراري مضبوط کین ثم خلقنا النطفه بیا موږ شکل ورکړې نو په الهکتن چکوینه خلقنا لا لاکتا موږ شکل ورک چکوینه لا مزغتان ټوکړې دغه خې خلک نل مزغته نو اوګرله مونږه د ټوکړه د غښې ضامن حډو کې په کساونه ضاان واغون د مونږه د غښته د حډو کې د لحمن غښه سممه اننا بیا پیدا کو موږ د لره خلکن آخره په پیداش بل سره خلکه خل مبان ل خلکل اوی مبا یعنی داس یو انسان ته نه جوړ کو چې ډېر عمبے کوم مراهره نه راتیر شولې نو ده بالکل لاغ نه یو وجوداګانه مخلوق تارین یا که د انسان پر بدن کې ظاهر کې ګوره نو دا کم زیدونه چې قران ذکر کوي بنیاد د انسان نو ثرا یا د په ظاهر کې نو فنہ کاری وی نه د نو نخ کاری اډو کې د نو نخ کاری الله اگر سپدي سرمنه کې الله پټ کړو او په ټوله کښې ځونه تبارک الله واحسن الخالقین وبرکات الله علی الله احسن الخالقین, الخالقین، چې هیڅ شکل ورکون کې دي او هیڅ پیدا ادا کې هم کې دی ثم انکم بیا تاسو دالیک لمیتونا فصدین بی وفات کی دن کی ملکی دن کی ای ثم انکم یوم القیامت تباسون بیا تاسو د دی قیامت پر ورځ راپورته کولې شی خلق ک خلقنا فوقکم موږ پیډا کړي دي تاسو نه پاسا تاسو نه د پاسا سبع ورای کا واسماننا فَمَا کوونه لخکې غَافِلِينَ او مونږ د مخلک نه نا مِنَ السَّمَاءِ انزلنا منسمما مع را ورو مونه سمان نه اوبه به قدرین پانده په س کممنا فللاردننو او اوسې لاره پزمکه کې ایسااره ودي لرهپزمک کې په ان اومونږه لاظهاابم بهی په بوتلو ددي اوبو لقا دروونه قدرتیو من نخیلن لکجرو و آنابن و دنگرو لکن فی آفا آکیو کسیرتون چستاسو دپارا پدی کدی میویر دیری و من حاتا کلونا ددین خوراکاو ایتاسو و شجرتن او پیداکیگی پدی سراونا پیداکی اللہ پدی سراونا تخرج من توری سیناء شرا اوزی باغا غرنا ده تور غرنا ده تور ده غر او سیناء ده غر نم دی انا دا غار سینانا او یا مانادا سینا خېستا او تور مانادا غار نو شجراتان تخرج من توري سینا او پیداکلې د مونګه هغه ونا چیر او زی دا غار خېستا نا تمبو تو بدهونی نسبت ده که حالان کې دا خو پډورو زینو کیږي واغې کیډې رکیږي تمبو تو بدهونی زرغونې ترکاری بیدهنی تیل تمبو تو بیدهنی زرغنی تیل او صبرن او ترکاری لالاکلین لپاره د خورونکو مطلب داک یو شیری خود والا تارکای بدن په غڑوا تو ام فائدہ دا که خورین هم فائدہ دا وان انلکم فیل انامل ابراه استاسو لپاره سارو کې عبرت دی نسقیقم مغس که پتاسو مما د هر سنا فی بطونیا چدوی پفیټو کیوین ولکم استاسو لپاره فیه پدی کې منافیو کثیره فیدی دی امنا تا کولون د دین خو را کوي تاسو پالیا په پا دې سارو پال الفلکه په پا کیستو تحملون تاسو سره له شي فلک درسلنا نوحان دې نه درمباو قرات نمبر 50 پوری په دې کی دلایل نقلی یاد انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام نو فلک درسلنا نوحان یکنا لګلم نوح علیہ السلام اله قومي قوم او زه نا قوم الله مالکم من اله غیره مشته اساسه په راس خو لا یک دمن لا غی سیوا د الله نه افلات تقون ایته سوزنه په توید خلاف د الله نه وکال الملئ الذین کفرو او سردارانو هغه کسانو چې کفر وکړو من قومی د د قومنا ما ها ذا بشرم بشر مثلکم مده دا مگر انسان اساس غنی یریدوا غاری ان تفضل علیکم چې د فضیلت حاصل کی پتا سو غره والی اصل کی پتا سو مشر چی پتا سو هميشه د بارا د کافل د باطل پر است اعتراض زئی چې مشوري غواړي دي ولوا شالله کدا الله خوښوي لا انزل ملائکتا نورالېګل به ملایکی کدا الله خوښوي الله یعبد سواهو چې دا غن علاوه د بل بندگی نه کیږي نو اهم مقصد د بارا به با الله فرختار علی کلی واه او بل دغه غلطی خبره دادا به غلط څه کوي ای ما سمعنا بهذا م نه دا وورېدللی جد دا مسله چې آب نه الله ولی نه تاغ مشران وړومبانو زمانہ کی هغې زمانه کې هممونږ دا خبرې نو وړدلې په نو خلک راغې او نو خبرې شروعړي او دا خبرې ووللی کوي ان هوان نه دی د مگر راجلون مګیو سړی دی بههیجن نهتون چې په دلیون کپ دی مازغې خراب دي په طرب بهوبې انتظارو کوې په حهین طری وخته قاله او د السلامې رب بنسې بما کس ی زمااربه زما امدادو کې پهدي چې دما تهنست د در وغوکوو او حنا اللیینمونږ ووه وړه دته ان س الفل کا چې جوړه کېشيئ آونه په حفااد زمونږه په نګران زمونکې اووهنا په حکم زمونګه په اضاج عاممررونا هررکله چې را شي حکم زمونږه افارت تن نرو او جووش وهی مخ ځم کې په لکفییانو سوارکه په من کلل لار کسمنا زوجی ننسنې جوړی له من م را غسوو س کالی کوو چې مخکې دی ر شي د پهغوي نه د عذااب من هم دد نه والله تو خاطبنیفل نه ظلممو ما سره خبرې مقا په باره ظالمانو کې ان هم مقرکوونه دې غر کړلی شويز ته ته کله چې تبرابر شي بې کشت او مما کا او غسوک چې تا سره دي خللفلکې بک شت پهقلل الحد الله نو چې تمام سیتونونه د خدي تووب الله لرد الذِي أَغَذَت نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ چا موږ له إخلاص سره د قوم ظالمنا وقل او وقل أَبِيَ وَايَا رَبِّ إِذْ مَرَبَا انْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا کوز کا مال ار پو کو زول بهتر او و انت خير المنزلين ته ډیر بهتر د کوزون کنا رم الله پنه مڅکريا ادا چې شکر د خدا ادا کافر د تبا کړو هاو بیا د خپل ځان د خیر و وغواړم إن فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ یقیناً بدی کې ډېر ډیر د الله قدرت ده الله او ان کونا لمبتلین او یومنګ امتحان کوم کی سنمان شانا ممبا دي بیا موږ پیدا کړو سره دینا کرنا نا خرینا امهت نور ف ارسلنا فیهم رسولا اولیګل منقدای کی اولیګمنګ پدای کی پیغمبر مراد ها دیاں او د پیغمبر مراد هود علیہ السلام دی او یا مراد دینا سمودیان دی او د دا صالح علیہ السلام کوم اررس لافی رسولاً اویګمونږ په دی کې بیابار من نو هم د نه بدبدله چې بعدتو کویدلهغو تلو دله بندې وکئ مال کوم من لاهین غیررو دشتې ستاسو د پاهڅوک لا ایږ د بندګئ د الله نه افلاته تتكونونه آیا تاسو یېګئ نه نه نوقالل ماله اومن کوله ځ نه کفرو سردارانو د کوم ددننا هغې کسانو چ کوفرې کړو وقد زبو بې کایل نسبت به دروغه کله ملاقات د اخرت ته واطرف نام فل حیات الدنیا او موږ مسکړو دی په دې جون لکه مالدار او سوي ما هذا الا بشر مثلكم موږ دا مگر انسان اساس غني یاکل مما تاکلون منه خوریدا غینا چتا سو خوراک کوي دا غینا او یشرب مما تشربون او اسکی اغا چتا سو اس کوي مطلب دا دی چتا خوراک کوي د دا داوس تاسو په خوراك کې امتیاز خونېشته کدی پیغمبر په بګار د جدل چته نه تیار خوراك ساتل کدی غټونه دی د ریښول نظر په دی خېټه چې بس چته نه دی تراحت کنه دوی به دا جوړی دین دی دیوم دا کوي سره سې تاسو خوره نه غوډي کدی پیغمبر و د الله خوې نو دا له بخوراك له خو خو سې زونه ورکول دا د حقانيت معیار د دوی په نسبت باندې خو د د خلکو په ننیبانند د یت می را... یاد دیله ا تو کوم بشاره مثل کوم د تاسو تا دا انسان تاسو بشان ان کومې زله حاسیرون تاسو به په دغه وخت کې د طوانیانونه آیا دو آیا د یری تاسو کوم اظامتونم کله چې تاسو مړ شيئ په کومتونم تو رابانو شي تاسو خاوره ظامونه وړو کې ان کوم مخرجونهنو تاسو دیر لری شوه دی حیاته دیر لری شوه دی نه مها شه تو ادونه چتاوسریه وا د کولیشی قیامت وی دیر لری دروغ وی ان هی الا حیاتنا الدنیا مددا مگر جون زم د دنیا نموتونه حیا مرومغا جوندی کی ګمغا اما نه نو ب مبو سین نیمم بیا را پور تکړی سی ته له ګورنه مونږه سورم لا غينا بصوره پیدا شوم او دا یو سلسله ده چروانه ده مون خو یونی لید چې د قبر نه را پاسي دلی وي انه وانه ده الا رجل مگر دی افترال الله زبان چې لګړی دی په الله دروغ امان نحمل لهو بمؤمنین او نو یم مون ایمان راडून کی قال او وې دو ربه زماره با اون سن نیمه سرندا دو کی بما کذبونی پس سبب دی چې دیمه ما دروغو کو قال نو الا رب لذ اما قلين پس دلق وخنا لا یصبحن نادمین وبگر دې دې خپې مانان په خذاتهم سیاتون ون ول دې چغې بل حق په عذاب سره فجالنا هم موږ وګرځول دې غسان پورشوي فبودل للقوم الظالمین و هلاك بدل فارد قوم ظالم ثم ان شاءنا من بعدين قرون اخرین بیا موږ پیدا کړل د دین پاس امهت نور ما تسبقوا من امهتین معناس ده نور امهتونه پیدا کله د هغوی داعذااب نټه به پوور شو او به ما تتس لکو من عمت نو پهې اومت باې عذابې نه راي په مووج کافرو عذا بلې نه رايله قانون ذکر زیکررکي ما تس ب کوم من عمت اجل نه مخ کې کېږي ی او مږ د خپل نیټ نه اما اخیرون نهروو کېږي سلنارو سرنا تهطره بیا اولیګل منبل پی غمباران پرله پسې ماد هغه پی دي او غ قومونه دي څل کو مه عادت نه رسته د موسی عليه السلام تر زماني پوری د فرعون پوری پری مزمز کې کمرا غلی او نو مرات هغه پیغمبران دي کلا ما جاء امتان هر کله چې براغي او پیغمبر طه رسوله پیغمبر دا غي کذبون دیبوتن نسبت دروغو کو فابانا باظن باظن نمنګ اولګل بازه د بازو پسې وجالنا ام احاديثا اومونګ اوګول د کیسې تشي کسیوا کاتو په بدلې کومل لا یؤمنونه حالاقت د د پااره د او کوم چیمان نړي سمارسله موسا بیا لګمونږ موساالله سلاموااخ ورو دغه حارونه هرونه لسلام د آیااتنا په نخو زمومونګه سلطان مبین مبینو پهلی لښکاره اله فرونه فرون ته و مله اییو سردارانو داغته په تک برونو دی تکبروکوو د کانو او د یو کوم زوروره تکبر کوونکیې کالو اوو مینو مونږه ایمان راړو بشرینې په دو انسانانو مثلنا چې زمون غونې دي په مهمله او کو دخوا مخه زمونږهت کوون کېدي په زبو معنو د نسبت د درروغ ک د دوړو ته په کارو منل د حاله کړی شوونه په لکه د ت نه موسل کتاببه کېکنن ورکه مومو سال سلامله کتابلهله هم یحتدون د د پاړه چې د دااتمومي فژال ن نه مریمه ع منگرزولی و مریم و مورداغو آیتن نخا و آوائی ناہوما منگزائی ورکڑو دیدوالو لرا الہ رب وطن یو اوچت ازمکیتا ذات کراری و مائین چخاوند دو اسیدو و او دو بوچی ندارو یا ایوہر رسولو د شرکی فیلین اے پیغمبرانو با حکم قولو انبیاء و تالا کرو یا ایوہر رسولو اے پیغمبرانو قلومن تطیبات خرائد پاک سید واعملوا صالحا عمل كوينيك اني بما تعملون عليم زس تاسو بامل يم پويا وان هذه دا انبياء دلا امتو کوم دلا تاسو د امتن واحدتن دلا يوا وإن دا دا يوا وان هذه دا توحيد د انبياء چې کوم دای بیان کړه دي امتو کوم ساسو د امتن واحدتن دین یو وانا ربكم فتقون اوسس د رب يم نه معنی وريګي مدي خلقو انبیاء ټول <تصال> دن بیان کړو ټولو مسله د توحید بیان کړو نو کفر د کمي غاړه راغی شرک د کمي غاړه راغی فتقطعوا امرهم دوی ټوټي ټوټي ک دن قبل بینهم قبل مسګین زبرن ټوټي ټوټي زبرن ټوټي ټوټي امام قرطبی رحم الله معنا کوي چې زبرن یعنی کتبا وضعوها وصلالاتن ألفوها یعنی کتبن وضعوها وصلاۃن ألفوها امام کرتبی دولسم جلد صفحه 118 چدای تسنس که ټوټې ټوټې کار او دین خپل خپل مس کې ټوټې ټوټې سم مطلب یو ځان لکتاب لیکلو بل ځان کتاب لیکلو دا ټولو خلاب د کتاب د الله نه و وصلاۃن کتبن وضعوها کتابونه د ځان نه جوړ کړو خیر ده کنه کتاب کا تشریح ده حدیث تشریح ده پیغمبر ده قول کیا تشریح ده قول ده الله نو خبر ده و انا وی و ظلالاتن الفها دا وی کی غډه وڑی لیکللی حوالی یو ویډیو لې بسان لې کتاب لیکلو بلې ځان لې لیکلو بلې ځان لیکلو اوسم دا مصیبت ده یا وای زما عقیده پدی کتاب ده بل وای زما عقیده پدی کتاب ده بل وای زما عقیده کتاب ده ادا کیدی کتاب ده من ده سره ووی بو اعتقادا او فیصله په بل کتاب کین دا خود په خوانو کارو كل حزمین بمالدیم فرحون هر یو ډلا په هغه دین چې د دې سره او دې باغی خوشاله کم دین چې د ځان نه کم جوړ کړهو بازار هم نو پرې د دې لرا اوسم وای کړه وي خپل اپنا چھوڑو مګ دوسرو کو چھیړو مګ خپل پرې دما خپل سره چھیډ مګ مونږو نه چخبلہ دې سماده نو می پرې بل بلغه او چی له بیا بل دوه جب ای ساده غلط دا غزر هم پریدا د ویل را پی په غفلت د دای کی پی غمرتين په سرګشې او ګمره اید دای کی حتا هین درې وخت ا يحسبنا ای ديدا ګمان کوي انما نم مدهم حاج مون دیسر زیات چمون دیسر امداد کو یا انما نم مدهم به حاج مون کم زیات ورکو دی لالا من مال و بنینا سمال او زمان نصاری ولهم فل خیرات ندامن جلتی قو دید پارا پبادلی دنیو کاملونو دا دیکی کوئی لحسن ادا بلہ شورونا بلکہ دین پوئی گی قود دمومنانو سا صفتو نا ذکر گئی ان اللہ زینہ بشکہ آگسان ہم من خشیت ربیم مشوکونا چی دیدے ہے بد دخپل ربنا مشوکونا یری دن کی دی اللہ نا والذین آمنوا وعملوا الصالحات ته دې بایتونونو د خپل رب ایمان را دي والذین آمنوا هم برب اللهم لا یشرکون ته دې د رب سره صدا رب راخدار نه جوړی والله یک دی لذ سوار نو د دې د نه کوملونو پواجه پوار کوما کافر کني کا کوملونو کینداغته نه کوملونو بدلاغه ته نه د نه کوملونو بدلاغه ته کې او مراد ده چې دا کافر د کما مولونو د وجنې نسبت کاو چې دا زما مال زیاتیږي زما اولاد زیاتیږي دا د دې وجنې چې دا دې فلان کیبا با خیال ساتنه حافظه اولیاء او ډیر خدمتګار يم حافظه مینجاران او ډیر خدمتګار يم دا دکواجه دا الله دې سن ده وین دا تعالی چې مونږ مال اولاد زیاتو سره د شرک نه نو دا استدراج دې دا تاب مونږ په دې را نیسو والذینا کسان چورکۍ ما هغه آتا او چورکړې دي او قلوبهم مجلاتن او زلون ده د یریتون کې دی الله نه انهم الی ربیم راجیون چې دوی به خپل رب ته اپس کول شي معنی دا ده چې مال نه هم د الله رب لیادت حق ادا کوي یو اتونا یو طونا ما اعطو من الزکات و الصدقاتین ځې زکات ور کوي او سوق وای یعطونا ما آتو یعطونا ما آتو بالقصر مدارک مانا کوي کچتا یا خدا ما آتو دے بالمد یا بالقصر ما آتو چکلا بالقصر شی ما آتو نو مانا بے یفعلون ما فعلون واللزین آگا سام یعطونا چی قیدی ما آتو ها چی کڑی دی یعطونا چی ورگی دی ما آتو ها چی دی سوار کڑی دی منه مخ کیږي زکات ور کړې دي وسم زکات ور کوي او کمالي فرایض واجبات د الله تعالی طرفه باید مقرر دي نو باید کې سستیا نه کوي او د هغه د پاسه زړونه یې ریګي ده الله نه اولایک ادا گسان تساریون فی الخيرات دی جلدی کوي په کارونو نه کوي کې هم لا صاحب کو نه دی هغه تخقیق دین کې دي ولا نکلف نفسا د نه کملو نه سګران خن دي مونږ بوج نه چوبیاو له اوسهه مګ دغ دطاقت مناسبه پهنا کتاب نهمونږ سری او کتاب دی عمل نامه یتو کو بلله کې چې غیابه شي رختیا لو سره په هم لا عزلممونه په به ظلم نه شي بل کولو به هم في غمراتین دل د نه او د تعلق د بل لا شورون پې دی د مخکد شوبلله شورون نمبر چ کې اوی بل کولو به هم بلکه زلونہ د دې په غفلت کیږي من ها آزاد دي کتابنا ولهم اعمال من دون ذلك او د دې پر اعمالو نه دی لاواد دینه هم لہا ملونا چې د غیر رکون کی دي سم مطلب یو خې دین ټوټه ټوټه کړو او دیم غفلت کې پراته دي او الله دې دینه علاوه نورم د دې په اړه ډیر نه کار اعمال دي دا خو یو څومې ذکر کړو د په ډیر نه کار اعمالو موجود دی نو دیو په غفلت کې ترکلی دانا فرمانی بعد د ترکلی ترکلایې حتی دردی پوری اذا خزنه مترفیم چمګه 1900 غ مسددین بلا عذاب په عذاب اذاهم يجئرون دغه وخت کې بدې چغي وای او الله بو توای لا تجئر اليوم ویلکی کې بدې ته په زبانه حال سره یا په ویناد ملایکو سره چې فریاد مکوین نن راز انکم منا لا سرون تاسو سره زمونږ طرفه امداد نشی کیره قد کانت آیاتی وجہ صدا و, و یکیناً ہوا ہے تنظمات اتلا علیکم چلو سیبشل پتاسو فکنتم حالا آقابکم نویتاسو حالا آقابکم بخبل کندو تن کسونا اعراز کا ان کی تن کسونا چاوڑی دائبا تاسو بخبل کندو دی گرزی دلیوئی او حالتم سو مستقبیرین تکبر کا ان کی بیہید دی قرآن نا سامرن کسی کا کی تحجرون او سپکی خبری کونکی تحجرون او سپکی خبری کونکی یعنی ساس کار د کوو چی تا کبر دو وجنه بم قرآن پری خدا سامرانو کسی کونکی وائی سامر دماغسوتن نفس کسو تا وائی مالاوی ماغسوتن نفس کسو تا سم وائی او باغی کسو کی بووسو تحجرون او سپکی خبری بم کولی وائی دیبا دا بیت اللہ دیوال سرناس ورا برکتی زای کی بناستو حرام کی ناس به د شپې ماسودان نفصل او خبرې به کولین شب شپ به لګاو تاغي کی به خبری سمې بس ټوې خبری د قران پسې او پیغمبر پسې الہ څنګه کتاب دې دا سره چې دا وایو دې دا وایو او دا څنګه پیغمبر دی چا سې کوي او سې کوي ته الله وی د شپې کیسه تسمیایې پیغمبر بس سپګې خبری کوي قران بس سپګې خبری کوي نو سم انجام دا کولی ما خو ايتونه در ليګل وديله چې ایمان پر اړای تاسو دا غې نه انکار کوو نو نن هم انجام دا دی چې فرياد بکوي وو داږي جواب به نه مليږي افلا ميا دبر القولا آیا دې سوچنه کولې ویناده قران ته نو ګوراسا میران د شپې کسی کوونکی تفابې کسی کو لې هر کسی بخل کوې د روغ دي نه کې بکل لا کلا سره اړتیا وو او ستې کمی کیسه اوري وې ساوري ولکه دراما طول ته په دې شي دا جوړه شوې ده دروغ دي ساوري فلم ګورم سجله سجې بس خو یې راو جوړ شوې ده نو په خوابه کې چې اورېدانو په دینت دی چې دا چاته راځي دی برت به دیږه او که چېبوي چې دا بابا دا کیسه چې کی دا دروغ شي بابا و درو هو یعنی هغه په دینت اورېدا پوې غنو او سره دا پوې نا هغه دا دروغ ته راګېګ دی دمر کماکل مخلوق مونږ تر کیو کړا نو پرې الله